Lëvdatët më të plota i të kojnë vetëm Allahu Subhanahu wa Teala Allahu në falënderojmë dhe vetëm brejti falë ndi dhe ndim kërkojmë Nërse salavatë dhe salamat më të begatë të mbi pengamberin e zxedur Muhammed Mustafa a.s. Bi shok të ti besnik mbi familjen e ti të ndërshme Dhe gjdo besimtar i cili ndjek rrugën e ti me të mira Dhe në ditën e fundit të ksebote Të ndëruar dhe zër Dhe të vazhdoj me lejnë e Zotit Subhanahu wa Teala në këtë dit të begat të të muaj të Ramazanit që të flasin për një personalitet, për një model i rënek shembo i muslimanve me të cilin i rënek e adhërojnë Allahun Gjellegjelluhu një numëri madh i muslimanve që nga istoria e lasht përmendëm se pas pengamberve modeli mëj mirë i njerëzimit janë sahabot e pengamberit sallallahu aleyhi vësallem Pas tëre vinë të tabi inët dhe pas tëre vinë ata të sequen tabi u tabi inët ndjekësit e tabi inët Në këtë cikl të ligjeratave me lejnë Allahu të barek e vëtjala dhe flasim për disa tabi inët dhe disa tabi tabi inët dhe ndoshtë të dhe të kalohim në gjëratat më vona shtu si që shohim të përstachme prej modeleve dhe irnekeve të, të musliman Përmendëm dhe ligjeratën e kaluar ata të Ibn Abi Rabah e përmandom ata Ibn Abi Rabah sinjeri i cili kishte takuar 200 sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot do të flasim jo për një tabiin, por për një tabi tabiin i cili e ka takuar ata Ibn Abi Rabah dhe i ka takuar disa prej atyre të cilët kanë takuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra sot dhe nuk do të flasim për njëri i cili ka takuar sahabët Po për njëri i cili ka takuar shumë nga ata që kanë takuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është Imam Maliku, Malik ibn Anas, me titullin e njohur Imami i Madinisë. Faut Imam Dhahabiu në librin e tij të njohur Sirru A'lamin Nubala, duke folur për biografinë dhe shkrimin e këtij njeriu të madh, thot Malik al-Imam. Malik al-Imam dhe përmendëm çka do të them, Imam aitasi dhe njerzit e ndjekin dhe e marrin për model. Sheikhul Islam, Hoja Islam, Hujjatul Ummah, është argumenti i ummetit. Andaj Sufyan ibn Uyeyne thonte, Allahu Jellaluhu me Imam Malikun u ka ngrit argumentin njerëzve. Por kur e kanë pa po njerzit Imam Malikun vetëm me të ardht të tij, me edukatën e tij, me ibadetën e tij, me ilmin e tij, kanë dhënë njerzit Ulemat të tjerë se imam Malik është argumenti Allah në tokë Pra është prej atyre ndjekëzët pengambarve që Allah u gjelë gjelalu u vëzon me ta Ka thamë bastaj imam udarul hijra është imam i vendit të hijreti Pra është për qëllim me dineja e pengamberi tonë salallahu a.s. Ebu Abdillah Malik ibn Enes Ka posë nofën Ebu Abdillah Malik ibn Enes Melik ibn Enes shumë njerës e përzin me Enes ibn Melik. Enes ibn Melik është shoki për nga mberi sallallahu alaihi sallam. Ndërsa imami njohër i muslimaneve i këtër me dhejbeve është Melik ibn Enes dhe nuk kanë lidhje familiare Enes ibn Melik me Melik ibn Enes. Dhe djetarët kanë thonë për mësë më të përzije Enes ibn Melik me Melik ibn Enes kanë thonë në vitin që ka ndru jetë. مالك انس ابن مالك رضي الله عنه شوقي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اثيل يكا شربي پیغمبر عليه الصلاه والسلام نويت چا اندروي انس بن مالك نادويت كالين مالك ابن انس انداي اديت چا اندروي ادويت چا اندروي شوقي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اديت كالين ابو نادويت كالين مالك ابن انس مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر الحيميري El Asbahi El Medeni Pra këthehet Familia Farafisi I Malik Ibnu Enes Tek familia El Himjeri Dhe si dhe të janë Familia Arabe Bazore Pra kanë thejlbët E qytetrimit të Arabe Fatimam dhe hebiu Kalindur në vitim 93 të hijrit Në atë vit ku kanë drujet Enes Ibnu Malik Radhi Allahu An Dhe është rritë Malik ibn Anas, që imam i madh neve, tham, Imam Dhahbiu e kemi përmendë të disa vërsirave kur kemi fol, Imam Dhahbiu kur flet për ulemat në këtë libër të madh të biografive, flet diku dy faqe, tre faqe, pesë faqe, 10 faqe maksimum për me treguar kush ka qenë imam. Kur ka ardhur te Imam Abu Hanife, Malik, Shafi, Ahmed az-Jurud, Po Imam Malikun ka fol dikon 77 faqe në në librin e tij. Ataj neve do të përmendim disa nga ngjarjet e tij, disa premtime të cilat i ka dhënë dietar. Hoxhën e kaluar, imamin e kaluar e tatëm, ata Ibn Abi Rabah, i cili ishte i njohur për i varfër, fuqara, petku i tij ishte 50 dirham, themi 50 dinar çudit. E kundërta e kundër Malik ibn Anas. Andaj kanë dhënë dietarët te katër imamat, tre imamë ore imamet muslimane njem për pasani pas njëri ai është Ahmed ibn Hanbal po e bo hanif ja u qon pasani imam Malik çuje banëni dihet atë qon pasani ima. imam imam Shafiui u qon domethën me një lloj mesatarie por klasifikohet nga nga të pasunit paraç imam Ahmedit u qon i vartë por kjo është shumë ranci në andaj kemi zgjedhë sot Malik ibn një Anas të bon një vërfris, të bëjë një ekuilibër mes varfërisë të rënëkut dhe irnejku të pasur të ulema dhezër nëse egzistën ilmi, takvallëku modeli, puna për Allah të ato vartëria dhe pasuria janë rrethana që nuk lujnë rëll pa në të da shumë se malik në në nës a që i pasur ka qenë jo vetëm i pasur po mund të themi nuk ka dujtë ka që i ka pëlqi vetëm se i ka vli ka 7-8 lojtë qasajna. që asajna që të da shumë për që i ka pëlqi një par këpucë Nuk ka bleni parë, 7-8 pari ka bleni, që t'i ndroje shpesh. Ka, ka pasë prej parfumeve shtrejta, kur ka ndrujit, kalon me, me mija, dënar, ari, altan, lira, pasurit. Adhe ka qim prej, për njëzët e sëtë janë rritë në familje, në familje të pasur. Thotimam dhe hebi ju, nëshe e filsounin, u arrafahijetin, u e të gjemë mulin. Oshë rritë me një familje morale, me moral të pasurë. Dhe ka pos komoditet kjo familje Ka pos pasuri U e te gjem mul Te gjem mul që në më va Pro kjo është qimul, Ka pos 10 kmisha 20 kmisha Atër kanë vejsh Gjilbab Galebije Që ishen vejsh në atë ko Apo por që ime me atë shahën që kanë pos Ka pos nga 13, 14, 15 loje Ekshtu më ra Pasaj Kamë bërmen djetarët Në gjarit shumë, ta neve do të shkurtojmë shumë Rejtër dhezër, imam Maliku dhezër Shekhu Lissamu të i mije Thot, imam Maliku Me Ahmed i minhambejli Rahmetullahi aleyhima Iman Maliku Nuk ka ndonjë me segle gati Vetëm si aqidon sunetit Pengambejrit së bëbër sëllim Edhepse sot, medhejb imam Maliku Dëshë më spakti i punuar i posnëve Disa prevendeve të Sudanit E dhe Marokës e kështëmerat ndërsa në shumicën e vendeve punohet me madhebin Hanefi Imam Maliku ka një jetë shumë të gjatë dhe është pamundur me me, me i mbledh gjithë ato 86 vite të jetës. Rahimehullah. Imam Mal, Imam Zahabiu dhe të tjerëve dijetarë kanë treguar se si është nxitme kërku elmi. Kjo është shumë rëndësishme. Vllajti më ma i madh e ka dashur më shumë Kur'anin se Imam Maliku. Dhe Imam Maliku ka lut, ozvavi më shumë. Dhe një dirë për ditë dhe i mërë baba vetë, e nëjësi, dhe i ujë. Dhe i pitë për disa prejë mësimeve, Kur'anit, e kemë sukecu dhe e kështë të më radhë, dhe vajti dinë më shumë. Dhe Malik ibnë Enes qërtojët për i babës vetë, dhe i thotë, duke vrapu pas lojrave dhe plumbave, e ke haru Kur'anit dhe nuk e morë me Kur'an. Nga ju fjalë, provokohëti me Malikët. Ro sikomun si mua mu më thon baba ti tulujt ka i Kur'anit. Prej at ditë e vendos që të shkon nëpër ulema, të shkon nëpër njerëz të dijes dhe të mërdien. A dhe kanë ndon dietarë, është shumë rëndësi që prindi dinë të menaxhon, të administron me fjalte e e tij që nxit vullnet tek evladit tina. Prandaj është nxit kështu Imam Maliku dhe ka filluar të kërkon elmin dikon kanë von dietar 13, 14 apo 15 Më vjeqar Ka kërku ejmë Të këshonë prej ulemane Atë shumë Kanë përmenë djetartë emra Të ka të të setë ka mor Dije imam Maliku Sa që shpeshar djetartë kër përmenë Dikun 500 emra Ka mor ejmë të këta Dhe thonë ka dhe më shumë për neve nuk i di Librën e njohë që ka shumë të imam Maliku Qëhet muatta Muatta imam Malik Kësi ku sa i Bukhari Sa i muslimo është një muatta Nimi e 400 zonca ger për germi ja kanë rujt libre. Nimi e 400 zonca, po shkruajnë për shkonja kanë luajt, ja kanë rujt libre. Ka programor el tek shumë vrej Ulemami. Ka linë kohën e konta Khilafet e Umawiyete Abdul Malik ibn Marwan dhe ka jetuar deri deri në kohën e gjatë Harun ar-Rashid. Në një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sallam, hadith e kanë nxjerr Imam Tirmidhiun qabehure radiallahu an, thotë se ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam, dhe ky është për vlerave, dhe s'n ka thënë shej komisjonet e imie, gati se ka rrok as një imam. E këtu e, e potençojmë se imamat, katër imamat kanë një lidh kanë një lidhje zinxhirore që shumë njerëz nuk e dinë. I pari kohësisht, në pronëmoni kronologjikët historisë është Imam Abdullah ibn al-Tahir. Imamul Aadham Imamul Aadham Këto shprej e përdur Shdo imam për imamin e vetë pra, Hanefi tojnë për një bahanifën Imamul Aadham Maliki tojnë që ka përnë kadhe i jadi Imamul Aadham është imam Maliki Por shafia i unë krejt djetarë Shka në shafia i thë imamul Aadham Dhe për Ahmedin dojnë imamul Aadham Andaj shë imam dhe e bivë thot Këto nuk mirën për basë Kusë është imamul Aadham Kater janë imamul Eldama jan Pro, historikisht, kalin të të dhejt, një qënë e për zhejt, imam e boanifë. Pro, historikisht është më i herëshmi. Pas ta jështë imam Maliku, në dhe të të tre, një qënë e qënë e të të të të nëmë, hijri. Pas ta jështë Shefi Iju, i cili kalin kur, kalin në vitin një qënë e për zhejt, kur ka ndru e boanifëja, dhe deri në vitin dyqine e gjashtë, të, të hijri. Ndër Ahmed i kalin më vojnë në vitin 169 të heqin Cila është lidhshmëria mës këtëre Ebu Anifja është a i cilë është taku me Disa prej sahaveve në shumë prej transmitime të ulemave Imam Maliku ka marë prej Ebu Anifjës Shafia është nëzantë si Imam Malikut Dhe Ahmed është nëzantë si Shafia Që do mënë se këto katër imama kanë njërloj lidhje Pas ta janë ndanë njësa meselë dhe janë formuë më hyrë. Pra Maliku ka mësua te Abu Hanifa, Shafiu është nxanc shumë i ngushtë i Imam Malikut dhe Imam Muhamedi ka mësua te Imam Shafiu. Pra këto katër imamë, edhe pse ndjeksit kanë një lloj ngushtimi apo ndonjë lloj, përplasje këto në mesvetë nuk kanë atë përplasje se në e mendojnë njerëzit. Andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në Madinë se ka dhënë Imam Tirmidhiu ka thane alayhi salatu wasalam la yadriban an-nasu akbad al ibli fi talab al ilm fala yajiduna aliman a'lama min alim al madina ka than pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam do vjen nje koh ku njerzit do ti lodhin devot per kërkuar ajmën dhe kjo argumenton se pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam i kanë thënë dietaret ky hadith argumenton edhe per të ardhmen po pejgamberi alejhi wasallam kur flet me këtë hadith do të më anë një engjël shumë për shemb pejgamberi ram thot do të bëhet kështu. Ti argumenton për pejgamberin e tij. Sa i po do të kam u bë? Sikur mos tu bante, do të ishte argument kundër pejgamberisë ti. po të tij. Po çka tha nëshbe Ali sallallahu alajhi wasallam? Shikoj që thati, po dalli sallallahu alajhi wasallam. Do të lodhin njerëzit, po pra, do të marrin devot për të raskapit udh në kërkimin e dijes. Dhe nuk do të jejë alim madhishëm se se një në një alim i Medinës. Se një alim i Medinës Taqë djetarë kanë folë shumë kushoki Kanë dhonë disa zed Ibnu Thebë, kanë dhonë disa prejterve është Saidi Saidi më Musej I që li akonë alim në Medinë Disa kanë dhonë Zuhriju Disa kanë dhonë Uvejdullua Ibnu Omar Mirë po imam dhe ebi ju thot Për nga mbire alej salatu sëra më këtë adit Shka thot <coughs> Do të kërkoj njërzit e ilm Nuk do të gjendë hoqë Matë matë se një alim Medinë Kur ka thon këtu një e kaprua pra është i vetmi, nuk krahasohet me tjetrin. Dietar ka kanë thon, "Krit ulemave, çka kanë ekzistuar në Medinë? Çdo klasë ulemave ki shumë të krahasu me një tjetër. Me thon, nuk e di a ky, a ky." Kur ka kaqëni Imam Maliku, s'ke shumë të krahasu kërkan me ta. Andaj Imam Dhebi u thot, "është afër mukon Imam Maliku për çyllin në këta ditë, edhe pse penga sa nuk ka përmend e imra se kush ka më çën ai njëri." Andaj dietar kanë thonse Pengameri alayhis salam ka dha nje ishat për Imam Malikun dhe vlerën e tij. Ka thënë Sufyan ibn Uyeyne. Malikun alimu ehli al-Hijaz wa huwa hujjat zaman. Ka thënë Sufyan ibn Uyeyne, dhe Sufyan ibn Uyeyne është njëri prej prej bashkohasve të tij, ka thënë Maliku është hoxha i Hijazit me qendrën e Medinës asaj pjese. Ka thënë ai është argumenti i Allahut në kënevet. Argumenti Allahu që ka të më thanë Fakti që aja koni gjallë në atë ko Argumenton se Allahu qëlloli kamësu njërzit Në përmjet atina Thot imam shafi iju Në zonë si i tina I dha dhukir al ulema The malikunin nejmu Ka të imam shafi iju Kur të përmendet Kur të përmendet ulemat Imam maliku është yli Arab kujti dhe në il A dhe sot e përmendet njërzit A po të thonë vip A po të thonë yje Yje të stradës, pavarësisht sa do janë njerëz të rëm, apo janë të pavlerë, apo janë çç që, që nuk kanë ndjek ato. Ne apo do pse i thonë yje se e kanë marrë prej arabëve, se të yllën e kanë përdorur për çka? Ku ka thënë Allahu hu jallahu wa bin najmi hum yahtadun, me yje njerzit e gjejn rrugën. Por përpara kanë udhtuar me yje. Imam Maliku ashum kamrinë e ul, ka thënë Imam Shafiui, kur ti përmendni ulemat, ylli është Imam Maliku. Dhe nuk ka pas Në tabi tabi ind Alim sikur që ka qen Imam, imam Maliku Ka mor e ilm Prej shumë prej, prej njerëze Ka mor e ilm prej Atëre shtat ulemat Së të njëhen Si shtat ulemat fukaha Ka mor e ilm prej sahidin mësejjivit Ka mor e ilm prej kasimit salimit Ikrim e nafiq Kjoja nafiq Ka mor e ilm prej abduvajm një omerit ndërsa Abdullah ibn Omeri është sahabi anayman buhari ka thënë zinxhiri më i fortë në hadith i cili është çka është zinxhiri zinxhiri është filani mbi filanin mbi filanin anadjet organon zinxhirin më i fortë deri te pejgamberi alayhis sallam kush e, e A. S. S. Kushe ka imam maliku nga se sa i ka mashti dhe pejgamberi sa dy njerëz por shem ka thënë imam maliku e ku mndëgju nafiun i cili ka mur për Abdullah ibn Omerit i cili ka mur për Pëngamberit Alehi Salatës Sëlam Sa i ka më maliku mes ti dhe pëngamberit Alehi Salatës Sëlam Dë njerëzi Pro sa ma afor që je pëngamberit Alehi Salatës Sëlam Aqë më i fuqishme është elmi Ame ka morë prej shumë prej djetarët e sërat Kanë kan taku e shokë pëngamberit Salallahu Alehi Ueselme Prej asaj që ka mërmen djetarët Në qështjën i më maliku Të janë shumë prej njarën neve dhe të shkurtojna Shumë prej tëre Tëti m Abi Jaafar amiri mu'minin wa qad nazala ala, ala mithali llah yani farashahu wa idha alabasatihi dabbatani ma taruthan la tabulani wa ja'a sabiyun yakhruju thumma yarju Imam Malik ka pas mendimin se te halifet e muslimanve te udhetsa te muslimanve banmehi banmehi gesa tham Imam Malik u gon i pasu e njera prej shkall se se gam vermen dietar se Imam Malik u shboi pasur cela ka qen edhe kontakti i mirme me Me khulefa, normal me khulefa Muslimani, jo me zhum, qarë dhe pa besimtar Thot një ditë për e ditë dhe hina të Ebi Jafër Ebi Jafër el-Mënsur Ebi Jafër el-Mënsur jam nipat të Abdullajbë një Abbasit Pra nipat dhe djem të Abdullajbë një Abbasit Kanë udhe shumë gjatë prej Muslimani Më anaj Haru Rashidi është njëri prej nipave të Abdullajbë një Abbasit Radhi Allahu Thot hina një ditë të Ebi Jafër Dhe zbriti prej fronit Ashtë ka qenë një respektushim o Maliku Mretit kërrin Ato, ato karri këtë mojat e tëre Kërka im o Maliku ka zbri Thë dhe ullë me mua Barabar me mua Thë dhe një djalë hike dilke Një djalë hike dilke Dhe i thash kushë të shki që, që, që, që, që apohin po del Ha i thash djalë jem Halife i kanon djalë jem Ka thonë pëse tutët Ka thonë tutët për tije është tutë nga kuptimin e respektit Qikur që i druhe njerëzit më plakut, më të madhit, hoqës e kështu merat Iman Maliku që që të të shumë i vëzët Iman Maliku atë që lartë e kanë ngrit Peshën dhe në nësin e ilmit Ska gudzu mi thanë dikush në ders A munë është me thanë dhe njerëzës nita A munë është me ma shpjegu se se mora vesh A që ka pasë respekt Që ka thanë imam shafi e iju Kur ka morë ilmë të imam Maliku Ka thanë atë shumë ju druishmi Kur e hekshmi fletë Nga se imam malin që të da shumë mi Prej e debi që shamsu e ilmi të aj E kanë dzirë njerëzit libren Ka ledzu një anë i tjetë kanë dëgjuhet Pas taj ka thonë Që të është që shtu Që të shpjegohë që shtu Dhe s'ka ku tukur kush me forë Thot imam shafiju Kure ndrojshmi fleten Kujdej e sëshim Që mësë ta pengonim Apo mësë ta shqepsonim Imamin ton Dhe këtë kjo ka qenë prej surizitetit Dhe marjes së, së ilmi un pyti Abu Jafer Khalifia për disa pramesë të halalit dhe haramit dhe ja shpjegova dhe më tha vërtet ti je njëri më tha i dijshëm që ekziston thaj thash la wallahi ja emir almu'minin po jo për Allahun nuk jam më i dijshëm këto njerëz i ka thon Khalifia po po ti je shef po ti e di sigurisht se unë e di edhe ti e di se njëri njëri më i dijshëm ç'ekziston në këtë zaman por ti po po she, e më shë, pastaj i ka thonë, nëse mjet Allahu pra në e imr, pronë kët xilafa çka ka mor, do ta baj sikur të shtypet Kur'ani me ushtip libra jote dhe, dhe Haru ka dash me u lexu bashk. Me u lexu dhe harru Rashid i ka dashur me bota, por e ka ndaluar, e ka ndaluar Imam Imam Malikut. Gjithashtu ka ndar shumë prej prej e, e, gjërave tës janë interesante në historinë e Imam Malikut për ai asaj që djetarët, ka më përmenjë në djetarët, e përmenjë imam dhe hebiun nga Umar ibnul Muhabbir e Ruajni, thot ka ardhë el-Mehdiju në Medine, njënë njënë gjitha është të prej nipave të, të e, Abdullah ibn Abbasit, i cili gjalli ti ka qenë Rashidi, Harun Rashidi. Kanë shkullë Medine, e me mër ilmë të imam Maliku, e ka qëtë imam Maliku dhe khalifët kanë pas një zakon, e vlatë të vetë i, ua kanë shikuru gjithmonë nga një hoqë, Hoqë, jo të malë si imam malikën Nga saj nuk ullet me t'i msu djem Por i kanë thonë nja mu edhip Gjdo khalife Ka pas, ja kalonë djemë me dvet Dikanë me msu Kja u ka gjithë hoqën Kja u ka gjithë hoqën Ja u ka shpiku ekshtu me rad Ky me hdiju E ka qëtë jalin e vetë Harunin Dhe musën Të imam malikën Dhe i ka thonë mu edhipit Qoj me msu t'i imam malikën Pro këti ku destarit Të të djende Kër kanë shku të imam malik dhe i ka thonë da ka thonë khalifja me murëin të tij. Atëra i ka thonë Imam Maliku, nëse kërkesa ka çënë, më mësua dëntë të tij, Imam Maliku, pronësonës së khalifës. Imam Maliku ka thonë, "Për çellani prisit e besimtarve, se ilmi duhet më ardh, e jo i luhet më të shku." Unë shëmtom në spital në më të mësu, të si duash ajë të ti. Atëherë këtë në një ka ardhëran, në nga se këto të gjendë khalifeve, gjendë kryetarit, pra, pra na e bimë kanë dojna të shpia. Atëherë i kanë kanë zuhe khalifës, ka thonë Sadak Amalik, dëvërtejten i ka thonë Imam Maliku, përgaditë të me shkue te gjamija pingamberit, sallallahu aleyhi vësallam. Kër kanë shkue, i kanë thonë le zona, i kanë thonë Imam Maliku të le zona të të nëjëve të është, ka zona dërës inne ehlel medineti je kraune alel alim kema je kraus si bianu alel muallim fe idha e ktau eftahu ka than ne i kemi këtu një zakon ka than banor të medinës hoxalar të medinës nuk ledzojn ata ledzojn në gjansat e hoxja për cil kut gabojn i përmirson ama hoxja nuk ledzojn kërka si për atë hejbetin për atë madhështin e ilmë për hoxja vendosët dhe Imam Maliku prej edukatët që e ka pas në kam kur të ka ka të hadith prej edukatët që e ka ndodh Imam Malikut e ka kaq akrepi në kam dhe nuk e ka nalë hadithin e pengamberit sallat sallat sallat e ka kaq akrepit duke qenë nders vese dijet me dinja që ka qenë në të kaluarën që e në vend ku jo sikur i urbanizum si sot o sikur i ka ndodh Imam Bukhariu andë i ka dhonë Ba një seram khalifës Se elmi të na që shtë mësor Pas të i kanë kalëzue Khalifës Dhe i ka thanë Qaj ju ka thanë imam maliku Ka thanë kështu dhe kështu Ka thanë vetë në pika i kamor Po pse është kështë kë zakon Ka thanë imam maliku E ku mëndëgju ibnë shihabi Ibnë shihabi Muhammad e zuhri njëri Shuj malë i muslimanë Tabi in Ka thanë e ku mëndëgju si shihabi Duk e thanë Kemi ndejtë në rraudan Rauda është një vend, edhe sot një vëtë në Medine Ku për nga mërë, a.s. Ka përmenë se afer së të pisë të ti është një vend Ka thonë rauda të me rriadu lë gjendë Kush ka shkullë në Medine? Edina vela është një vend i vogël Ku preferohet mi falë djëre qatë në vasë Ka thonë, kimi mor ilmë në Rauda Mësaidim i Musejim Ebu Salama Orwa Kasim Salim Kharizje ibn Uzej Sulejman ibn Ujesar Nafi Abd Dhe të tjerë prej ulemave si rabi Atur Rai, Jahja Sa ibn Sa'i, ibn Shihak, krejt këta, kur kanë kalëzhu dërës, qështë kanë kalëzhu? Oja është ullë, në zanës i ka lezhu, edhe kështu e kanë morë ilmin, atëherë ju ka thanë, khalifja, s'ka zidhe tjetër. <laughs> Djemë ju kam, po s'ka zidhe të të tërëvetë së me engu i më malikun, qështë ju toje? Atëherë, atë në malë, Haruni, Musa, nuk janë konë n Edhe i ka than I ka than ati mu eddipit, ati kujdestari Legzë ju ti no, Ti legzë, këta let morin Këta let morin mësib. Adhe ka pos imam Maliku Hejbet ma Ka pos respekt ma Khalifës nuk ka pranu me ndryshuhe Zakonin e ti për ta Si dush, kështu qështemi Thimin e dhe Gjithashtu, ka than imam Maliku Ka im një wahbi Ka than, djeni se është pesadi madh Që njeri ju dëgjonë Njëri ju të fletë gjithë ka që ka dëgjën Andaj prej Asaj që ka mërmen djetarë për imam Malikun Se u kanë i thojnë uh, Mubalik, fit të tëtqiq O të të gjithë alër rigjel Kër ka mërë hadith E ka hodhu shumë Dheri sa djetarë thojnë Gati atë shumë e ka shtrënguë Me mërë hadithin për filani për allanit Sa që një dit pëj ditve Një dit pëj ditve Ka refuzu me mërë hadith Për njëri di qëri qët Të djetar i madh muslimanë zot djetar kan thon ky njeriu është tek atun zeka, i besueshëm i besueshëm. Ma kurdon djetar i besueshëm i besueshëm pra mos vet. E ka pauni ditë duke kallzu shumë hadithe. Dhe kur e ka pau shumë, ka thon se jamar ditë. Derisa kur i ka pyet djetar kan thon filani, do filani e u bësh i besueshëm. Ka thon ne ku pau shumë duke kallzu hadith, ka thon tut na ku të kallzoi njëri shumë i përzi. Derisa është kthillë e ka marr kadi nga andaj gafon fjalën e tij të njohur se njeriu nëse çka t'nin ka llazon, siç është e njohur sot, çka të dëgoje, çka të bëhet, share në Facebook, e von share. Nesër e fshin, pastaj e shloan, atë praveçi, se vetëz nuk ka rregull. A dhe muslimanët e pa vetëm Imam Maliku ishte irnek në përmbajtje në rregull me pasni kriter. Çili lajm është i sakt, çili lajm nuk është nuk është i sakt. Gjithashtu prej ë Asaj madhështije që ka ja ka pasë për hadithin e pengamberi sallallahu a.sallem Nuk ka kazu hadith dheri sa ka mor gusën është la, është parfimos I ka dheshtë tesha të mira është ullë në karriket madhe Dhe ka nisë me fjallën la haule ve la kuete ila billa Ka fa nënduru allahu në gjellit gjelaluhu Dhe ka kazu e hadith Andaj, kër ka kazu hadith pengamberi sallallahu a.sallem E ka madhru shumë Sa që një ditë për ditëve ka dash me shku me ra me dinës në një vend tjetër dhe ja kanë prua në zonë sot një ideve një gomar ka thonë jo kena me shku në kamp dhe ka çënë me malikut tan kohë që ka jetuar në dinë 8 të 6 vite kur nuk ka hyrë mbi kofsh kur imam maliku nuk hyr mbi kofsh dhe kur u shfit për këtë mezale ka thonë vjen mare në qytetin ku pushon pejgamberi allah sallallahu unë më et me hetme, me kofsh as e ka madhrua me dinën e pejgamberit sallallahu Përrej meselëve që ka përmend Imam Maliku Përrej vlerave të veta Ka thonë njerëzit Kër hishin dhe khalifja Do shu ishin E do ja putë shindorën Si madhështi Thonë ndërsa une As një vikësaj nuk e bajsha Allahum karuit Në Imam Maliku ka qenë prej njerëzit sësat, Nuk ka bo si njerëzit Si njerëzit e tjerë Se i bërket uh, Pami së ti fizike Pami e ti fizike Ka qenë pami e të Jësi hojëj kaluar që bërmenu ataj ibn e përrabah ka qenë më ndryshe thotë Isa ibn e omër thotë nuk kum pa njeri më të bukur më të heshem më të pashem se sajnë më malikë thotë mara ejtu qët bejadën wëla humratën ahësën e minë vejhi më rikë së kum pa bërdhësi e përzirë më të kuqe më të bukur se më malikë a rabët Fëtyrën e bardhë nuk i levdrojnë Dhe kjo është edhe në dunja Vetë me bardhë Por është e përzime me Me të kuqën Andaj për nga mberi sër Allahu a.s. Kur uh, zbavitej me grua në ti Ajshën Qa i thënte? I thënte humejra I thënte humejra Qa të mëndon humejra? Pra një fëtyr e përzir Mez bardhës dhe të kuqës Dhe kjo është ajëtë sënë E levdrojnë arafën Pra Imam Malik ishte i bardh në të kuqe me pamin më të bukur që kishte mundësi me pas. Gjithmonë në vështë të dhe i para pëlqenjën të petkat e bardha. Si që ka varë në hadith nga Pingamberi sallallahu aleyhi vësallam. Ka qenë shumë i madhë, ka qenë shumë i madhë, jo si ata i më një e bërra vahë, po ka qenë imam Maliku, pra në formës që një përmejnë nga omër imin Khattabi. Gjesimin, trupin e ka pasë të forë, pra nuk ka qenë njëri i lësh adhimul hama shumë i drejtë dhe pa më ne ka pashtu pra sigur ata sot merren me me kuaj pra adhimul hama rapi thon kur e ka e, gjoksin përpara kur nuk është pra i i ngrysur ashkar pra ka qenë si e, në mund i i porziert mbar pak nga ezeza pak nga ezeza për ta dhonat bukurin adhimul lehja e ka bos mjegrën e madhe mjekrën e madhe pas taj kanë dham dhe nuk i ka prej musteqet duke e ndjek imam Abdullah ime Omer dhe Omer ime Khattabi një edini se kemi përmejnë të istoria imam khalifësë muslimanët Omer Khattabi se Omer Khattabi nuk e ka kuptu nuk e ka përpinga mbejtës e sëllem a qethjen e mustaqeve por qa ka kuptu ka kuptu me largu këtë Në buzë Andaj arabët i thojnë mustaceve shërip Shërip, që ka të më thanë Piesa ku pin uj njëriju me ta Kjo buza e pa Andaj ima maliku Pra, madje disa bledjetarëve kanë thanë Ima maliku me dhejbin e ti e ka të ndërtuar Mbi fikhun e omerit Dhe abdullajmi omerit Këta të dy mustecet nuk i kanë asë, Jo që një nuk i kanë rujt ajo, Asë një djetarës ka thanë me rujt Pa asë nuk i kanë Nuk i kanë largu komplet shim, Ima Mahmedi e ka që mustaqët Të hekën shumë Vetëm mos të ruhën Ima Mahmedi, që shokin të shokin nëse të të flasim Ima Mahmedi me lejnë e zotit e bare kjo e tjara Ima Mahmedi është pa Bardësia e mustaqët Ima Maliku në të kundër të Ika hekë vetëm këtë pjesën e buzës Dhe ka lujt me mustaqët Ka lujt me, me mustaqët Dhe kër e kanë pyjtë ka thanë Omeri porra, shiko, shiko dhe zërkëto e kanë shumë shumë kanë bazën dhe kanë ë kanë ndon dietarë kanë një ulje rruknin shëdit kur ka fol me sele çemull njëri prej dietarëve e njëri prej avamit jëmatli e ka vetë prej meseles ne ka dhon fitfa kui ka dhon ka e ke morr shkolla zgjoft far far perceptimi dhe si i kan dhon gjevap e ka vet njëri fitfa ja ka dhon fitfanim maliku ka dhon ku e ke morr kët fitfa Ja, malik, e për malikën u heganismi kalzu Jo shtë dhe kujti ka than për jo merit, pjom pjom merit Ka than për jo merit e kështë të merat Ka than për sem ki pa mu të nej dhe njëherë me budava po, Unë kur s'kam s'jamull me budava bro. Ket me qëka jamull, ket ju mirë të fjale Pra unë me ket qëka jamull Qëllin ndush të e kësha morë o shte një Pra njëri kur ullet pra me si qëllin Pa po, mi than hej, ku e këja morë këta Po unë e kur nuk jamull me njëri Qëka zvlen me, me folbitinë A dhe ka than Kërës si jam ullë me një njëri me një letë Athe shiko gjevabi i imam Malikë Ndë e kure kanë pytë për, për mustesit se nuk i, i largonë shumë Ka thanë kjo ka qenë me dhebi i omër i bën el-Khattabit Gjithashtu ka ardë nga shumë prej ulemave e, Fuqia e hifzit të tina dhe imam Malikët nga zuhri Ka të regur abijatu rraji Dhe të flasim për këtë djetarë djetar me lejnë Allahu të bareke Ka shkute zuhri Zuhriju ka qenë për djetarët të nojtë të muslimanme Dhe këtë zuhriju lezër Ka thamë djetarët Ka qenë ajeti Allah i të dok Ajeti Allah i të dok Nëse e ka një një herë një diqka Kur se ka harrua Nëse e ka një një herë diqka Kur se ka harru Qifti këti zuhrijut, ameshit, shabijut, shuobes Ekshtë të më ra, Mukançi njëri e mledh elmi shaqum harru ish bot dietar. Mukançi dikush e mledhat elmi shaqun e kum harrua. Jo asha se kum harru, asha kum harru ish bot dietar i ma. Po paramnos as ka harruar. Andaj ky njeri ka Imam Ali qe amor te Zuhri. Një ditë vetë dia u ka dhon 40 hadithe. Zuhri ja ka dhon qedr hadithe. Ndosasa. Kur shkoi nesër me mor, Zuhri u thot. Nuk ju ka dhën hadithe, po as nëse më ka dhon i çka keni mohi të mbet? nga deri si kaluar hadithi vëzën kaluarën nuk është më të mend si sot ka thënë pejgamberi se nga se e shkurtojnë apo çkaqse njerëz nuk e mall mend ata ruanin me zinxhir nga filani filani deri te pejgamberi alayhis salam dhe kjo është logarit hadith në atko por a e mban ti mend hadithin frej te ti deri te pejgamberi alayhis salam fat rabbia nuk kishte kush më thon 40 hadithe kam supermesh por mendim dëgjume 40 hadithe Me njëtë me gjumëm i për sërit Dhe ju tha hoqëa, Zuhriju Nuk ju ka zëgatit e dërsa Tragoni, kush i ka mojtë për menç Thëtë Rabia, i thash E kemi një këtu Tha kush ështaj? I tham, Ibnu Ebi Amir Ebi Amir, Enesi, baba i ti Pro, gjali i Enesi Tha i thash, hajde pra, Zuhriju duke me ndu se Jo, s'ka mujtë dikush 14 Me, me imësu për menç Thot, dhe ja tregoj Komplet që që ka një prej zuhrijut, imam maliku, hadithët e për nga merit a lejë salatës selam, atër tha zuhriju, s'ku më mëndu se ka me dikush që mba në mendë s'jone. Dhe pas taj e ka afru imam malikun dhe ka thonë, kifriga Allahun, se Allahu ka më dhëmë pëzit. Se ka pa, me firasë, me larkëpamsi, se finjëri do tjetë iman. Prej fjallëve të njohura të imam malikut ka qenë tërbija e ti do të përmemi të të bitë dhe mësimët, Kanë thanë, imë më liku Prej asaj që ka njihej në shpeshtimin e fjales Ishte la edri, se di Derisa ka thanë, kush nuk emësën vetën me thanë se di Goditet ati ku vrahat Usibet, usibet me katilu Kush nuk thotë se di Një ditë për ditëve e gjundi kush dhe vret Ra erdzon Një ditë për ditëve kanë arnë nga endelusit Nga vendet, që ka i quajnë Arabët, nga vendet e Mëgribit Nga vendet së të vinë nga pjesa përëndimore e tëre Nga Maroka e kështu me ra, ulematë muslimanve Dhe karë njëri ka thanë, më kanë ndërgu musliman të ati vendit Me dvetë këto pytje Me dvetë këto pytje Ka nërë disa 60 pytje, disa ka nërë nëshinë vitje nuk është këmë në nësi Dhe imë në Maliku, dikun 4 apo 6 për tërë një ka përgjitë Ka thonë këto 36 herë çka më thon? Ka thonë këto shkruaj Imam Maliku Sidike. Ka dhënë Imam, "Kë i musliman ndat i vjenit presin brejteje gjevoj, me çka më punu?" Ka dhënë smuj m'ukthimi thon se di. Ka dhënë shkruaje Imam Maliku ka thon, "Nuk e di." Nuk e ka pas këtë këtë problem. Do sa njerëz sot thot, "M'mer meje. M'me meja çdo dut më ka." E kam mni apo s'e kam mni, ama nuk e dëgjon. Ës shumë interesant sot, të kanë, se sot më dëgjoj dikan Sidike mesel. Apo e, e gjithon përshimë avamin Kjo është prej prishës e kriterë Ska me të na asni kanë barë me të sinën madë E dëgjon avamin përshimë avamin Thot seftë une e dëgjë këtë hadith Seftë e dëgjë këtë hadith Po është normalet i seftë me dëgjë këtë hadith Se nuk mirë është me hadith është shumë, shumë në atyrshme, hoqë asot është normalë me dhe gjunja ditë sefte, nga si nuk, nuk jam në nivellet e, e imam Maliku. Ndaj ka tonë imam Maliku, im, njëriju strehojët dhe e runë vetën në fjallin e tina nuk, nuk e dje. Gjithashtu ka në ardhë shumë prej, prej e, e, njareve interesantën nga imam Maliku, të ashtë ka shumë prej njareve nuk disa duhet me i anashkaluet, disa me, me i përmen nga jo që ka ardhë, është se një në prej djetarët të muslimanëve, prej khalive të muslimanëve Mënsuri, edhe kjo është prej nipave të Abdullah i Abbasit, ka shku me bo haqë, dhe pas taj është ndalë në Medine, dhe ka shku të Imam Maliku. E ka, ka pitë për tisa, me sejtë dhe ju ka përgjith nga muatta e ti. Muatta të ndëruar dhe zërë është një livërës në ka shku të Imam Maliku, muatta quëtë mudhellel, e lejtë ka aty ka, ka përmend disa prej haditheve te nga ameli te Allahu subhanehu ve disa nga fatfat sahabeve dhe disa nga fatfortet tabe dhe e kam le. Dhe ky es modeli i par i permbledhjes se se ilmi. Pra quhet muwatta. Disa dje dal ngan don quhet muwatta gase ka shkuë çdo alimit Medine ja ka dhon ka dhon kshira. Kshira. Kur ka morr pëlqyshmëri prej çet njerëzve ka thon muwatta. Çka do me thon muwatta e dakorduar e unifikuar, pro këtë pëlqimit janë djetarë të Medinës se kjo është në regur Ka shku më në nësur për i khalifave të muslimanve ka than ma jep muatpa librin tanë khalife, para mëndër ka than, ta shtypim për gjithë qitet muslimanve ta bojmë nga një kopje të muslimanve dhe ti urdhërojmë krejt gjykatsit e muslimanve që të punojnë me muatpan Rëtja u shpegojnë fejnë prej muatës, gjikojnë me muatën, ti ndjekin hapat muslimat në fejnë të tëre me muatën. Ka thonë se une e kumpa se ilmi ishtë në medine. Khalife e ka thonë, ilmi ishtë në medine. I thash, imam malikë thonë, ja emir al mu'mini, o ok prisi besimtare, la te falë, mos e banë. Fë inë në nëse këtë si, këtë i lejhim e kawilu, vësemi u e hadithë. Ka thonë sepse njerëzit janë shpërndana për dunja, muslimat. Shumë për të në ka një mendime ndryshme, hadithën ndryshme, transmitime ndryshme, dhe gjdo gru për njerëzve, ka morë diçka për e fjalve, caaveve, tabinve, kështu më rarë, tabi tabinve, dhe punojnë me to, dhe e kanë fej ato që ka ju kanë arritë për i transmitimeve. Prej, prej fjallëve të ndryshme të muslimanëve Pasaj, qëko kjo fjallëve shumë Ima më dhe i biju në sier A'lamin nubelashën O inë rëddehum Amma të kaduhu shedidun Ka thonë baje me në khalife Me ja undru njerëzë me dhejbin Shomë është fështir Me ja undru njerëzë me dhejbin O shomë e fështir O, o më khtara eh, Ehlu kullu beledin li emfusim Dhe atasë se të shëtëm Ven, e ka zgidhë për më med, dheb është razi më konë ki më dhebiti shumë shtire ki me ndryshuhe atëherë i tha khalifja pris i muslimanëve le amri le utawa tëni le amartu bidhalik ka dhamë vallaj me mguti muhe une e baj qëta sa ka pas mes kësaj dhe kësaj mu ba veç e kështë do në urdërim i shtip në gjdo vend muslimanëve kësh me dheb i më malikun po Imam Malik nuk ka dashur atë. E ka sinuar Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nili preditë. Ka një njerëz dhe ka thënë, "Edhe do të jerr po shkojnë muatta." Edhe do të jerr po shkojnë muatta, çka përmend imam, imam Ibn Abdul Barr, hoja i Andalusit, ka thënë, "Janë shkruajt në kohën e Imam Malikut 200 muatta." Sikur që imitojnë së njerëzit. Eshtë mi njëri imiton, andaj sot njerëzit janë ndërtuar në imitim të verbër jo. Ja, për shembull, dietar e kanë ndjekë Imam Malikut, por nuk e kanë imituar. Çfarë do të më, më imitojnë, zotë? Me thamë, lena ta që une, që une e kam Qëka dhe voj përhoj që une jam Kjo është imitimi i verë Imitimi i, i shterë Në shka kër i thani imam malikut Shumë njerëzit janë të shkujt muatta Qëka tha, tha Njerëzit në shkujt muatta Edhe në shkujt muatta Qëka është për Allah, kam e mbejt Qëka nuk është për Allah, s'kam e mbejt Thot imam imni Abdulber Nuk di muatta jashtë imam malikut Nuk din, s'din ku ka dën i dërshkrim jashta Imam Imam Malikut. Andaj e ka prezantu Khalifia, a e bën me dheve tën zyrtar, këtë dynjaj, më na thon neve so dëzon. Hoxhallah, ve dihet arën, a do ti këtë dynjaj me nguhuar? A kish hes, a kish me hezituar me thon, po poas unë m'hak, kjo çdihet s'van me me diskutuar. Nuk i tha Imam Malikush, "Vëz hadithe ka pas sa libër, hadithe. Fjalë sa halle pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasalam." Çe i ka thon Imam Maliku? Jo. Ja. Jo, se da të jenë Irak, njërëzët përnojmë i më një meshullin A të jenë Bagdad, i ka ndo hadith e tjera E nuk muaj unë e njërëzëm i obojmë ponim Jo, veç unë e s'ka thamë Andajt, Imam Maliku ishte njëri i cili me mendon me, me të gjatë Dhe nuk e kështë për qëllim këtë dunja Imam Maliku vëzër Tha që Imam Maliku ka shumë prej, prej dobi Të fësat me even mund, mundemi me, me inëzirë Imam Maliku vëzër ka pas një sprov Ka si një guvernator kri Në nëhudheqën e kulefave të Bagdadit Në kohën Iman Malikut Iman Malikut ka jetu e pjesën e fundit të khilafetit të piesën, e, më uive Dhe pjesën më dëbushme të khilafetit të Abbasive Abbasit kërë kanë pas Bazën e khilafetit Në Bagdad Në Irak Në Irak Dhe shpesh kulefat kanë arë për haqë Dhe në Medine me vizitu e Medine me pingamberit sërë Allahu Në ditë për ditëve Bahot Kretari Medines Në në dheqe në Irakut, Bagdadit Një njëri quajtu Gjafer i Musuleiman Kretari Medines Dhe zënë atë ko Për ta kuptu kënë gjarë Kjo është sprova i më më likët Atë ko kretarë Nuk janëgonë si sot Si sot jo se jo Po dhe muslimanëve kër janëgonë Që kanë punu me fenë Allah u të bare kjo dhe tale Atër janëgonë edhe Pra kanë ditë mesele Ka, ka, ndit, ka pos një mëzebë, ka pos ekshtë të mërat Këj gjaferi mësureman një prej mësejleve Mësejt është zanë më më malikun është zanë më më malikun Öko një mësejle talakë Shkurërzimi I më maliku ka thanë Kushtë dëtë që bëhat talak Apo krymë talak Dukë e qenë i imponu Talakë i ti së zhvalit Së një njeri vjenë thotë Shloj e grujen Dëti thu pitutës e shlojë Imam Ali qoftë kështu se shart i talakut është me shluaj gruën është, nuk kanë zgjedhje të plotë. Si ka thënë Imam Sheikhul Islam al-Timia, se talaki nuk është validë nëse është lënë në kulmin e nervozes. Shumë i nervoz që tu po, edhe e shlon gruën, ka thënë nuk nuk është zhllume, në nga është i gla kush mbyllje. Kjo mëselet tjetër. Omerancisht më ta kuptojnë. Dhe ky kur ka ardhur ky kryetari i Medinis, ka thënë s'ka me dhën këtu fat. Nuk ka me danë të... Nëse kjo fetfa lidhë pasaj me do fetfa tjera të asë një nuk është koha me, me lidhë, lidhë me betime e kështu më rarë Dhe ki kur ka arë dhe ka bom po zyrtare, s'ka me danë këtë mëndim Të një ka ngushtu ima Malikun, këtë ka mëndim me dheb, me sahabe, me hadith e kështu më rarë Dhe ka thanë kush do që e nini që ka thanë se talaki nën në i krah, i dhunë, nuk o valit, që e në më një mua Dhe ima Malikun ka thanë unë e thanë Ka thanë m një kohë e ka nalë, i më më liku. Ka njëri e ka vetë, ka dhënë, oh është, i talakin në dhunë, në nëso valit, e ka në lërbuë, Gjaferi, dhe Gjaferi e ka morë. E ka në rafë, i më më liku, atë shumë, e ka në zhveshë, e ka në rafë, dhe e ka në këpu dorën për e venit. E ka në këpu dorën për e venit. Andë disa pritjetarëve kanë thanë, shumë për e njerëze, e ka në formu si me d Si me dhebë, jo krej, jo maliki, po disa për njerëzve e kini pa në përdu një adalim fëta, fare me durë shlume në masë. I jo më maliku dhe dhe s'ka pas mundësi me i lirë durë, se ka pas dorën e paralizume, e ka pas dorën e paralizume nga qka? Nga refuzimi që ka bëhe kryetarit e asajkohe, që, qka? Që tjep, fetfa, kënë të rasaj qka e beson. E ka besu që sësh valid e kjo, dhe e ka dhon, atë fetfa. Thati më më dhehebi ju, Kërka arë krietari tjetër i Medinës Haru Rashidi, kër i ka nda Nëse gjë khalife, kër vjen Apo i ndronë, si kërë që ndodhë të së ndunja Kër vjen jona, i ndronë Kërka kër arë kër khalife, Haruni Haruni ka qenë për i djetar prej kulefave Dëmonë mesatarisht uh, prej drejtve Ka thonë Iba Malikët Adonë me e këthiti Tash hakin Ka thonë ma adhë Allah Ka thonë ma adhë Allah Ka thonë ne e kënë është përblimin Të imam dhe Allahu te ala. Imam Malebi kur i shpjegon që ndjarja ragon thotë, "Wa hadihi thamaratul mihna al mahmuda enha tarfa al abda inal mu'minin." Ka thon, "Kjo është fryti i provës. Imam Maliku shprovua me krijtarën e asaj kohë dhe, dhe ka rradh derisa ka paralizuar dorën dhe Imam Maliku thuajë që 17 vite ka dalë gjashtëpia. Edhe Xhumane ka lënë Nga cilat arsye, nga të njajshmet. Mos e thuli këta, s'ka me thamë këta. A në njëzë, imam, imam dhe ebiju kër e biju, komenton kënë gjare, dhe subhanë Allah, sa është bërë fështirë, sa të me folë me panëshmëri. O je ka une komplet, o s'jehqë. Si po mira, s'banë më kanë, pjesërishë të pjesërishë më zëmë kanë. A në dhe zërë ulemad të në kohën e kam basë këta. A dhe ebiju, kjo është tatimi i, i besimtarit të cil tatime dhe shprova e ngrit tim besimtar. Andaj Imam Maliku vetë u ngrit më shumë, u ngrit më shumë me kët me kët shroh. Gjithashtu ka përmend dietarën e vetë shumë edhe prej prej dobive të tjera dhe ngjarjeve të tjera nga nga Imam Maliku, përjashtoj çka ka përmend dietarët në në historinë e Imam Malikut, është se Imam Maliku i nderuar Vezir ka pasur disa prej e, ngjorie të sot e kanë dalluar nga dijetarët e tjerë. Për ai asaj çka e kanë pas Imam Maliku, Imam Maliku vëzer ka refuzuar, ka refuzuar që ë të krijohet me dheb zyrtar çu është e njohur. Me dhebë që janë krijuar më vonë, nuk janë me dhebë që ulemati kanë krijuar. Për shembull e buhanifi, Maliku, eh, Ahmedi, Shafiu, të nuk janë krijuar me dhebë. Me dhebët i kanë krijuar Talepët, hoxalartë që i kanë dje këta hoxalartë dhe avami Më përshimu ka dhënë e kam veta malikur e kam veta qafiun dhe është kriua qështu thot këtë qështu thot këtë dhe janë kriu me dhebe Po këto ule ma vetë kanë refuzua argument Argumentër se i tha më nësurit Jo, nuk du me vozirëtare me dhebin tem Ma dje, djetarë kërë e kanë sudhjua muatën ka dhënë i ma malikur muatëta me gjithë se e ka shk Vetëm katër mesale, vetëm para mendoj. Katër mesale, ka thon them unë. Unë para mendu ngjëra. Kam leht hadithin ka nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kam leht sahabe, vetëm katër mesale në libër. Nëse mos e para shtronë këtu, as ka pas dhënë çeravene, çdo vën ka pas mundsim e thon. Kështu shpjegohet, kështu kuptohet, kështu konkludohet, kështu përfundohet. Kjo rezimeja, por se çka thon, kan thon dijetar, nëse e lexon muattan, eje katër vende ka than themunë. Në sajëz e ka thanë beza sot, themunë tan ditë. Në zevet i kanë, ku ka, e ke marr feja? E di unë do të kuptoj që mësele çart e kështu me rad. A do të thot prej asaj çka njehet i mam Maliku është se nuk ka pas dëshim me u përkaçu feja ti. Nuk ka pas dëshim me me u përkaçue feja ti. Kur e kanë pyetur i mam Ahmedin, rahimahullahu, i kanë thënë: "Auza'iu thauri" Lejthi, Hammadi Kusha ma i fort Në atë kovë dhe zërë Këto nuk janë, janë pokës i pyjtje për mushti jenë. Kusha si ma i fort Hoxha jama ma i fort Hoxha jama kështu Nga se ka fillut të tifuzri Në atë kovë dhe zërë janë pyjtë u lemat Që me ditë hadithët Shka i transmiton kë Aja mës janë ma të fort aset këtina Për qëllimi ku akon Për nga mele sërati sërat Më që nga mpiti më Mahmedi Euza i ju, transmiton hadithë Thauri ju, transmit Lejti, përse përse përën hadithë, Hammadi, përse përën hadithë. E kam biti më Mahmedin, cili e ma i fort, për qëllimi është me ditë, si imam që me ndjej e kata. Ka thonë i më Mahmedi, krejtja imam në imamën elmë, dhe në hadithë, ka thonë mirë, po Maliku është imamën së metë. Shikohë, dhe prisa i djetarë kanë gjelë, kanë thonë, Ahmedi i kanë da djetarë në dy kategorië. Kategoritës e din rivajetin Dhe kategoritës e cilat e praktikojnë rivajetin Andaj Ima Mahmedi Rahim e Allah Transmetohet Se kure ka dëgju se për ingamberi jonë Sallallahu alaihi sallam Ka nejt 3 dit në shpel Kur ka hik me Bu Bekre Radiallahu an Për në Medine Kure ka dëgju adhidin Prej medhebin Ima Malikut është Gjdo transmitim Që ka të ti është i sakt Me punume ta Andaj Ima Mahmedi E ka prudë të të flasin kërë të vim të Ima Mahmeti Rahim e Allah Ima Mahmeti ka pasë se ka hoq Rivajetit Ama ka hoqë i cilë e, trans, e transmiton dhe punon E transmiton dhe punon Më rivajet Andaj Ima Mahmeti kërë është pyjtë Për Ima Malikun dhe Sufjanin Dhe Ujajinën dhe Uzaijun Ka thonë kejtja një mama Ama Maliku e punon Maliku e praktikon Maliku është përja ty nësët harmonizon me zvejpras dhe, dhe fjallë Gjithashtu për e fj Uh, kanar nga imam maliku O shpyt Motra e ti Se Qka man imam maliku të shpia Qka Janë interesu njërzit në shpia Privatësi Jo për ti interesu si sot Po për të amur ilmën Nga sa jo shhoq Kanë than Qka man imam maliku të shpia Ka than El mushafu Vë tila Shkëllën se do Me shlu kamerën Qka man imam maliku në shpia Ka than Motra vet Dysene Dysene Mushaf, edhe lezi Pra, o e gjeni të lezi u Koran O shfleton do një haditha Po dhe rruajet, s'ka tajt diska tjetër Ma dikandandisa për i djetarë Që ka përmeni Abdullah i Bumbareki Ka dhani Imam Malikun nuk është njofë për namaz në file Për namaz shtes Për namaz i badet shtes Dhe Abdullah i Bumbareki Kër e komentu këtë një gjarje Ka dhani ka pas një sekret me Allah Një sekret Madje Ma i Imam Malikun një dhe për ditve U kanë dukazue ders, Dhe ka thire zani I namazit Thu ti drejkës Apo i këndis Dhe është quaj në zansi mi falë sunet Tani Cili është regulli Me prit hozën qa po banë Dhe të i mishku ma sa tina pra, Shtërja kësoj Kane ki përpala Ima marif pra, Nëse du të mu quaj A qo t'i pari Dhe është quaj në zansi Ima marif ka thonë ku qove Ka thonë t'i fali sunet Ka thonë t'i fali sunet Ka thonë pashalojnë që tu ku keve O shumë se saju kuçove. Do të them se ajo kuçove nuk ka sunet, po mi fal sunet o sunet. Po kjo ilmi më ruit hadithën e pejgamberit alayhis sallam, o shumë masunat se saju kuçove ti. Adhe, tota bullaj mubaraki imam Maliku nuk njihej për për për, për e, ibadet të madh, po për çka njihej? Njihej për ë frik për Allahut subhanahu wa taala dhe Kur'an dhe hadithin e pejgamberit alehi salatu ve selam. Pra ja sot çka është e njohur nga Imam Maliku, si ka pasë katë djem, katë djem gabas ka Imam Malikut si e diëtor kur e përmendën, këta e përmendën si turfe, turfe i thonë një lloj ë fjali anekdot e vërtet për zbavitje. Imam Maliku thamë s'ka guxuar mexhlisatin e tij kur kush më fort. Dhe sa kanë pyet pse thave kështu, as pse thave kështu, nuk ka guxuar kur kush më vet. Ndërsa djemtë i Imam Malikut Asë njëri për e tëri ka posë 4 djemë, asë njëri për e tëri nuk ka bo alim. Ani nuk ka bo asë zanë si tijes. Dhe kër e ka diskutu këtë mesele, ka thanë, elhamdulillah, pra e ka, e ka ngushlu vetën, ka thanë elhamdulillah se ilmi nuk të shëgohet. Pra ilmi nuk vjen me familje, ilmi nuk vjen me, me, me farefis. Andaj djemë të imam malikut, asë njëri për e tëre nuk është bohe prej, prej ulemave gjithë është të ndërua dhe zër kanarë dhe shumë prej prej njareve të të iman malikut prej asaj që kanarë nga iman maliku është fëqia ti në ndjekin e sunetit për nga mbedit sallallahu aleyhi wasallam andë të të iman maliku sënën rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam wa ulatul emri ba'dahu sunana al-akhdu biha itibaun li kitabin lah wa stikmalun bi taatin lah wa kuwatin al adinin lah Lejseli e hadin të ghiruha Prej meselë dhe kjo shumë në nësi Imam Maliku vëzër Ka qenë shumë i matur Dhe ka refuzu madje Disa pritë ditarëve kanë thanë Se libri muatta e ka shënue Red dhe kunderpor gjigjen dhe atyre të cilët Janë morë me logik Andaj ka më një haditën dhe fjallë të për ingamberit Dhe fjallë të sahabët për ingamberit Për e fjallëve që i kalon Imam Maliku ka thanë Për ingamberit a lejtë sallatë sallatë sallatë ata çka kanor kryetarë mostina Ebubekri Omeri Uthmani Aliu kan lan sunnete marja me to është ndjekje e librit të Allahut xhël xelali dha por çim u sot për njerëz që thon unë ndjek Kur'anin shumë intereson Ebubekri Omeri Uthmani Aliu imamet nuk më interesojnë a ka mundsiqi me ndjek Kur'anin s'ka mundsiq andaj shikoi mamaliu ka thon me i sku pas pejgamberit alayhis sallatu selam sunnet dhe khulefave është zbatimi i librit Allahu të Allahut te bareke Vë te ale Vë kuëtun ala dini la Dho shfuqi e fejes Mishku mas Kujna Pengamberit a lejtë salatë të selam Dhe khulefave Të ti Pase ka thon Nuk guzon kërkush Të ndryshon Sunetin e pengamberit a lejtë salatë të selam E asë që të studion në diqka Në kuptimin fetar Jashta Kujna Jasha suneti pengamberit a lejtë salatë të selam Kushu zohët me sunet Ajo është i uzuar Dhe përshimu i gjemë disa njës të thotë Zaim me me post mir, sivos udon kurkuina, agjerimi ka armi a dit furras, namazi ka armu koni pastor, 10ti ka har per me azja dorr apo humanizm, eksumera, po nese ti je ashtu, s'ke nevoj me po bë këto. Kjo dalali, kjo është humbja. A do e ka thoni me ma Maliku, kush nuk uzohet me sunet, nuk ka uzuar. Apo ka mund si njëri me thon, unë ndjek Kur'anin, mos kam nevojë ne për sunet. Ç'ka mund si? Ai devion rrugën e Allahut te bareke. و tale, ka don kush ndihmon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është i ndihmuar. Dhe kush e lën sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai hum, ai hum rrugën. Nitëble ditë që i vrin Henri Imam Ali. Shikojmë zonë. Kto, kto, ro, pra, ne kur themi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dizanjas mendoj se më shëli sytë dhe shkoi pas. Jo. Ti e kupton çka tha pejgamberi alaihi sallam, do të shkon pas. Po nëse truni atë krijon por krijon pyetje, krijon pyetësorë, a thu pse, a thu çishë, kështu me radh, ti shkoi pas pejgamberit aleyhissalatu sallam nga së rad, së mga se gaboi, është aty, edhe e ditë ti apo nuk e ditë. I ka ulë njëri Malikut dhe i ka thënë: "Du me vao polemik. Ne polemizojmë. Në mesëdinë. Çka kjo është shumë rancë." Ka thënë: "Edhe po. Pra, pastaj ka thon pastaj, nëse ti je më i fort, mund vi mast ti ata nëse është e kundërta, nëse ti më i fortë, nëse pra falë në mamaligo, kaoni i radë për të olimizoi. Kini pa disa njerëz, do ta përmend në të le, cimët, në me lena Allahu xher në ligjratën e ardhshme. Hajde o qobli bizojna. Të shkëmbë olimizoj. Ti edhe më okay, të aportkhi edhe më olimizoj. Por kjo ajet ç'shkuptohet, unë duhet të më daportkhi e pastaj hajde olimizoj, apo nuk. Kjo Allahsë, kjo hajgaria njerëzve, po pavarësisht pa çka, njerëzit i ka thonë, "E çka nëse është e kundërta? Çka nëse ti je më i fort?" Po supozojmë Atë vjen, ma, vjen më as mua. Ishu një malik me ma atë timas. I mamali ku nuk ndal ti. Ka thon mirë. M'hardni i tret. Edhe më kërku një citë. Më tha, "Ajde ju dy polemizoni me mua." Ka thon një, citë ta fitojë apo e fitojë. Ka thon me ardhi katërti. Ka thon një. Ka thon nuk e shoh ç'i ka hajr me një fë e cila mrenda me xhlisin dromt. Tu po polemik, herë hak, herë batil, herë hak, herë batil Ka thënë shiko Une fejën ti me jam i qartë Unë kam bingë E shosë e ti ki dyshime Gjejën i qiftin tanë Që ka dyshime si ti Bani mu abetën mu ishi me gjedë në forë Dhe une, unë kam sunnet për nga për nga mërët a le i salasam Unë kam hadid nga për nga për nga mërët a le i salasam Ta shtë ti si tjeqë me i forë A po, adhe ka thënë Efe kulle me gjë e na regjullun Eqdelemi regj tërkna ma nënëlë bi jibrilu ala muhammedin sallallahu alejhi wasallam me jadalë çfarë do të thonë këofjal e altanit e arit ka thon po ju njerës at çdo her çdo një njerëj vjen dhe është i aftë me polemizoj dhe me polemik at çdo herçi na mun polemik kena me lån at çka ja ka zbrit jibrili muhammedit sallallahu alejhi wasallam oni vjen at çdo ahmoq çdoolin televizor ketë jalar hajde polemizoni me mua si të mfitani Ju vimas, si t'ju fitoj, vini mas Kënë nuk është fej, lezë Feja ka Kur'an, ka Hadidh, ka Ulema Ka njësëzët e ka në rrujt këtë fej Qështë ka zbin nga anë Allahut të bareke Vëtjadë, ndër dhe zërka qenë shumë i fuqishëm Në ruaj kënë E asaj që ka argë nga Pingamberi Salallahu a.s. Më dojshë të një urë në gjarja Në gjarja ku djetar Në gjdo livër të akidës Besimit islam e përmenin kë Ka përmejnë edhe imam dhe e viju dhe ka përmejnë djetartë Dhe të se të trasmetojnë akide me zinjën nga pengamberi Alehi salatu Kërri njeri dhe i ka thon imam maliku Ja eba abdillah Errahmanu ar Alet arshistowa Ka thon Allah u thëtë në Kur'an Errahmanu ar alet arshistowa Shikovë dhe zërneve nga se Kjo legjerat nashkojtë u ke përshkrujt Dhe të ndalim e në mësime Imam maliku Dhe ma thonë Ka qenj njeri shumë inteligent Ka që njëri i gjeni I ka njofë ajetët, hadithët Me më njohë i shumë që dyqme Ka njëri pra, e ka kuptu Për e pyjtët shka do kje Ka thënë Allah o thënë Kur'an Errahmanu Ar alë arshistewa Rahmanin bë arsh që ndronë, është ngrit Kejfe së stewa Qysh është ngrit Ta në shikoni, vetëm pyjtja Qysh është ngrit ke hinë zonë nga buar Pro qysh më në shme dit tit, Qysh është Allahu Gjellegjellu -Gjell Çdo sjifat Allahu Allahu, i Allahut te bareke ve teala pra ju çishkon Zot nëse ti e di çfarë çishkon ai Zot nëse ti a di këtë detalet hasha okella është i mall Allahu subhanahu wa taala ithayman malikut çish është ngrit po sioj ngrit ai subhanahu wa taala fama wajada maliku min shay ma wajada min mas'alatihi fanadhara ila al-ardh nuk ka jet nervoz më të madhe do transmetusi sikur kur e ka bërt çka të pritë ke njëri Por nuk nuk u shqetësua më shumë e Maliku, sa kur i kanë thënë çu që ngrit Allahu dhe el-Xelalu. Dhe ka filluar me ul kokën, e ka marrë një shkop dhe po pra, po po mundohet me me bëu diçka me largu nervozën. Hatta alaahu rahadah ojmulun diers. Shikon se ato e kanë pas këtë meselë fe, se kanë pas Facebook, se kanë pas Twitter. Hajde, apo do më bëu polemika. Hajde, apo cakëtoj e orën, cakëtoj e televizorin, cakëtoj e programin, dhe këna me bo, kjo punë gjenetë i gjenemi, dhe mund është me in gjenemë për ta njëtën dhe çka, çka nëse e fitove të jata, çka nëse e fitove, e ka kapë nërvoz e madhe, dhe është mbulu e në në djërës, pasë e ka ngritë kohën dhe ka thonë, qikonë, kjo është fjalë dhehebije, e artë, ka thonë, el kejfu minhu ghejdu ma kul, si është ngrit Ajo është Allah, ajo është Zot, a Rabbul Alemin Ajo është, nevena ka ka du që është ngrit Si është ngrit, ne nuk edhim Ka thonë, veli stiwa u minhu Gajru me gjhullin Ka thonë, sa i përket ngritjes Nuk është e panjohër Në edhim që dhe më non më ngrit Si është ngrit, nuk edhina Apo, si është ngrit, po shemë oveze Edhepse, shkurtimit Mi pasan dikujtë para se më u kryu Më u bo aeroplani Ngr Mizon aty ngritet, a e ja kupton ai po? Si ngritet? Ku e di ai? Ku e di ai si ngritet? Mir po sot më thon ti si ngritet aeroplani dhu po, çfarë tash ka dhënë? Në YouTube çera, apo shkojnë në raport çera? Mi vëmë pason dikujt para shumë viteve, a ke gisht ditë? Jo. E çka dhu për Allahun subhanahu wa taala ka thon sa i përket ngritjes, ajo dihet çu çu. El imanu bihi wajib. Me i besoj ksa i është wajib, me bë po pyetje kse formë është bidat, ka thon dhe un ti të shoh bidatji dhe ju ka thon paleveve dhe ka nxjer jashtë. Ai ka thon paleveve dhe i ka nxjer jashtë. Prandaj kjo ka qenë prej asaj që ka marrë në dietarët në në çështjen e Imam Malikut. Të nderoj vetë ka dhe shumë meselë thashë Imam Malikut prej shtoi Imam Shafiui ylli i ulemave, pistari, feneri i ulemave ku njerëzit kanë marrë ilm të madh prej <coughs> Imam Malikut ka pas një unaz harë ka mbajtur në dorën e, e djathtë të tij, har në dorën E majtë të ti e ka pas të shkruar Në unazën e tina Hasbi Allahu e një emel Vakit Dhe me këtë gjërë ato i kanë përkujtue Apo Allahun subhanahu Pra herë e kanë bajtë në djatën e tjera Në majtën e tjera e ka pas të shënuar Hasbi Allahu e një emel E një emel el vakit uh, Imam Maliku të ndërrua vezër Ka ndru jetë në vitin 179 Të hijgjrit Ka jetu dikun të tavët e gjasht Apo të tavët e shtatë vite Dhe para se me ndru jetë e ka thon shahadetin la ilaha illa allah muhamadun rasulullah pra shadun la ilaha illa allah ve shadun muhamadun rasulallahu kan kanë qen pranëshëm në në ndryrimin e jetës të Imam Malikut e kanë pau duke thënë kët uh, fjalë të fundit dhe ka thon lillahi el amru min qablu ve min ba'du e allahut është çështja fillim e mbarim kjo është ajet në uh, në Kur'an gjithashtu <coughs> dhe asaj që kanë përmendë dietarët është se Imam Maliku është varros në varrezat e Baqiut, varrezat një ora në Medinë ku janë shumë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. <coughs> dhe kur ka ndruajti Imam Maliku, normal janë mërzit këtu dënoja dhe shomrë ulemave ka shkurt poezia, Abdullah ibn Mubarak e ka thajt Imam Maliku dhe ka thënë se tani më nuk i dihet tyçkan më ec punën, besa ka njëri i cili u ka strumbullor bosh i cili e ka mbajt themelin Pe fyes Allahu te bareke ve teala ka lan shum për pasurive thash kanë gjetë dietarët pra familjarët e tyre të kur kanë dhërmam aliku jet kanë gjetë shumë pasuri që kanë lan kanë mbi 1600 dinar dirham kanë lan shumë petka të cilat pasaj shumë të tjerë an shpërnda sadaka e kështu e kështu me radh thot imam dhe e viju në përfundimin e historisë imam Malikut kan hadha al imam Minel Kubera, Esuada Ka qenë ki imam, imam Maliku Për njëzët nëvoj Nuk njëri vogljë, është shumë njëri ma Dhe se në njërzit e kandjek Dhe shpishtar i dijes Esuada, ka qenë për njëzët të luntur Vësësëtetil ulemat Ka qenë zotni Ka qenë imam Maliku, zotnia I, i ulemave Të cilët dhe hishme ti Vë të gjemë mulin, ka qenë dhe hishme Vëja pa se si flitëshin Khulefat Dhe ajnë nuk shlën të penjë Posë në ta që ka aje shifte Ka qenë shumë i respektushëm Ka qenë shumë i bukur Me teshat mira Va abidin Va derin Va akhiratin Va njëmetin dhahira Ka poshë shumë shërtor I kanë bo hizmet Imam Imam Malikut Rahimehullah Ka poshë Komoditet lartë në këtë dunja Tha t'imam Maliku Tha t'imam dhehebiju Shpresojme dhe në akhirat Te Allahu Te bareke Vëtë ala I ka pranu hedijet kohangurushim të mirë dhe është përfundua me vepra të mira. Kjo vëzhëror është rezimeja shumë shkurtimisht e Imam, e Imam Malikut që neve na kanë gjetur ndalemi në llogjratën e arsimit me lein Allahut subhanahu wa taala me disa sima shumë të mëdha nga kjo histori, nga ky përshkrim i jetës së Imam Imam Malikut ku janë pikat e modelet, pikat e yrnekut, pikat ku ne kemi mundsi me e ndjek Imam Malikun në jetën tona këta e shtyn në polizratën E arshme, e lushme Allahun të barek e vëtala, që Allah u gjilë gjellëluhu Na mundëson më ndjekta imam, imam Malikun, imam Ebu Hanifun, imam Shafi'iun, imam Ahmejdin E lushme Allahun të barek e vëtala, që Zotë u gjilë gjellëluhu Na mundëson që këtë Ramazan të kaluna me ibadet, me adhurime, me Qur'an E lushme Allahun të barek e vëtala, që Zotë u gjilë gjellë Na mundëson me u stolisë dhe me u furnizu me sifatë dhe këtore njerëzë të mdhej نيت السدي كجد الله سبحانه وتعالى بورطهصيل فيالن ازوتي فيالن بيغامبريت صلى الله عليه وسلم ولس الله تبارك وتعالى تالله جل جلاله مسلمه كدشان الله تديحمان يتيمات المسلمون الله تيبولان فقاراط خامور الله تيباسوران تقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين